Вирьвела, нащо мені цей свист? Кажи все, як було. Я тебе не продам. Сьогодні тут гостювала чорта рота, карний розшук. Розпитували, що і як. Хтось взяв і натякнув, що ти останнім бачив, Маримана. Хотіли оперативники тебе розшукати? Та я їх відмовив, сказав, що то все брехня, що ніякої зустрічі не було і взагалі в мене найспокійніший і найчемніший клієнт. Отож, підозрювати Веревіла просто смішно, а головне безпідставно. «А чого це ти, Гориничу, такий добрий до мене? Набіся, я тобі здався. Зараз поясню. Мариван для мене був своєю людиною. Він підтримував в кафе стабільний порядок. Усі боялися і слухалися тільки його». Ніхто і писнути не смів проти, бо знав, Мариман зробить з нього камбалу. Без такого верховоди мій Гіорг взагалі перетворився б на чорна що. ж я всіляко підтримував Марима, переважно матеріально, гроші, випивка, сигарети. Коли ж з'явився ти і показав свій нору, свою силу, Мариман втратив авторитет серед клієнтів. Він хотів обламати тобі роги, довести всім, що залишається в кафе таким же королем, яким був і раніше. Але це йому не вдалося. Навіть фльорка не допоміг. Вони тоді добряче лакшанулись. «Я не винен». Мурман перший. «Не перебивай», – гримнув Гладун. Йому явно не подобалося розмовляти на рівних. Мерман хотів укласти з тобою мирову. Він тобі про це говорив? Ні, мертві не говорять. Ти знову за своє. Не хочеш мокруху на себе вішати? Я не збираюся ні вішати, ні вішатись. Що там Мирман хотів? Я ж сказав укласти мирову, щоб удвох королювати в кафе. Він не збирався тебе ні бити, ні вбивати. А ти не тикай. Хай би собі харцизяка королював, тільки б до мене не сікався. Гаразд, Чарувань ляснув себе по колінах пукелькими догонями. Хай там як, а Миримана немає. Я пропоную тобі стати королем всього цього кодла. Вони тебе і бояться, і поважають. Іншої кандидатури я не бачу. Ну то як, погоджуйся – «Гроші потрібні?» Горенич швидко дістав із задньої кишені джинсів тужавий шкіряний гаманець. «На перший час вистачить, кинув він на столик товстеньку пачку купюр. Трохи покоролюєш, а там я знайду тобі хорошу роботу. Повір мені, цих покідьків із кафе скоро згадуватимеш, як страшний сон». Ти матимеш усе. Я мовчки згріб гроші. Лади, сказав я. Тільки ось що, я справді нікого не вбивав. І вбивати не збираюся. Нагнати комусь страху, вирівняти ребра чи натопкти рило це будь ласка. Правда, тому, хто відправив маримани і всіх інших чортав на сніданок, я, певно, скрутив би в'язи, без жалю. Навіщо блиснув Фіксу Горинич? Особисто я заплатив би йому великі гроші, а втім осікся він, глипнувши на мене підозрілим оком. Не про це зараз базар. Ти, бачу, не дурень, тож усе мав зрозуміти. Тільки сьогодні в кафе не потикайся». «По-моєму, там посадили піратів. Краще їм очі не мозолити. Ну що, розбіглися?» «Ми підвелися. Слухай, Верівела, уважно слухай. Ти мене не знаєш. На зв'язок виходитиму тільки я, і не надумай злиняти. Світ тісний, тісніше наперстка. Обов'язково знайду». Щорти б тебе забрали. Гориничу, ти кого лякаєш? Короля, кафе, георг? Ми засміялися і обоє удавано. Кожен із нас це добре розумів.